Cu împăratul și împărătea sau au căutat să-l domolească cu fel de fel de vorbe și mângâieri, zadarnică Atunci, doi piciorul împărat, le-a spus... Hai, taci, taci, Maria ta, Să găduiește, că-i dai de mireasă pe fata Hai, din Dafin și o să tacă. Oare să încerc? Ai, taci, taci, dragutate, Staci că-ți i da de mireasă pe fata din Dafin. Ai, taci, taci. <coughs> Uh, că mi-a scos perioada numai în câteva șase. Da Dar tu de unde ai știut asta, Doică? Ei, ia ea am visat și eu lucru la acesta, măria ta. Uh. Anii trecură repede, ușor, pe nebăgate în seamă. ca în vis. Și cum s-a făcut mare, Feciorașul de împărat, hai la împărat și la împărăteasă, așa, pe neposa masă. Mările voastre! Doamne mamă, am venit să vă spun că plec. Cum așa, ne ne samtă? Da, unde dragul, mamă? În lume, să-mi caut mireasa pe care mi-a sfăgăduit-o. E, dar cum asta, feciorașul, tati? Am aruncat și eu o vorbă așa în vânt și, și tu o iei de bună? Hai că, eu dacă mai stau mă topesc de dorul ei ca urmânare.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 Știi ce să mai lungim mult vorba? Hai să pornim și noi la drum împreună cu feciorul de împărat. Noi în gând și tot pe jos. El pe cal, că un făc frumos. Dar ce cal avea, să nu mă întrebați. Cal Năzdrăvan, care vorbea ca oameni. Ce mai dura Demers, De mers nu mai vorbim. Cât drum făceau alți cai în zece zile, el făcea într-una singură. Așa că iată-i ajuns și curând după ce plecaseră,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 Stai-o, da, să culeg un buchet pentru fata din Dafin. Da, nici gând de așa ceva, stăpâne. Deci, ce? Astea-s flori vrăjite și de atingi cumva vreuna din ele, toate se înalță asemănă unor copaci uriași, ah. se abată asupra noastră și aici ne rămânuase. Atunci cum vom putea trece printre ele fără a le atinge? Ah, nu o purta de grize. E o potecă tainică de nimeni a știută. acolo vom merge la pas cu ce mai mare girișe și vom scăpa cu fața curată. Bine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 Si nu-l pe parele să Rui, ulei, iau pe asta de lângă mine, că pare e frumoasă și îmi răsmată. Nu, stăpâne, de așa, eu te-a pe loc din șa. De Deci s-a făcut de moarte, eu plec singur mai departe. Ba nu, roibe, Mă trezi! Dumă înainte! Hiiiiii! Să pune! Timp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 Da, să ne oprim puțin măcar la izvorul acesta limpede. Mă sting de sete și... Dar mi -e așa de cald, cum nu mi-a fost niciodată până acum. Stai, roibule, zic. Ba, stăpâne, ba, și mie mie sete și totuși nu mă dăp. Că nu vreau să-mi fie pentru cea din urmă oară. Ce ciudat. Iată că, data ce m-am îndepărtat de izvor, mi-a trecut și setea. Mare minune. Văzuși, stăpâne, văzuși. Văzuie. Văzui. Da, ce somn m-a cuprins deodată, Ei, ce iarbă frumoasă, mirăzmată, și parcă vorbește. fă frumos, fă frumos, dă-te o clipă jos pe covorul mătăsos, să te mâncă o clipă blândă a somnului. A? Ce iarbă mare, bună de dormit, stăi, le puțin, ca mă prinde somnul, mergi mai ușor să mă țin de gâtul tău.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 Ce-o fi așa puternic în depărtare? Colo, în fund, la marginea câmpiei. Parcă fi o piatră nestemată cu mii și mii de ape și lumini. Vă și eu, stăpâne. Parcă e o stea. Dar ce-o fi într-adevăr, n-aș putea spune. Puterea mea de Nătrăvan până aici, la hotarul ispitelor, a fost. De-acum, înainte, ne vom călăuzi și noi, după cum ne-o tăia capul. Ia stai mai încetășor. Uite colea în dreapta ascunse de viță sălbatică și zorele. Se zărește o colibă și pe cornul ei iese o șuviță de fum. Ea privește, stăpâne, că iedera din dreptul lui și-e dată la o parte și în praxe i vești un moșnear. Cine tulbură liniștea pustietății mele? Un drumeț cu calul său, moșule. Dar dumneata cine ești? Eu? Un biet, chiar uitat de vreme. Fii bun, rogute, drumețule. Ișite.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 Așa... E? Ești gata. Cum te simți acum? E, să trăiești, dragul moșului. Că nu ți-a fost silă de bătrânețile mele și m-ai ajutat. Parcă sunt alt om și parcă am întinerit cu zice ani. Acum te las sănătos. Și de mai mai întoarce pe și mai trebuie pe la dumneata să te ce mai faci și unde mai simți. E, dragul moșule, de voi sau nu vei voi, pe la mine tot ai să mai vei. Cum? Mulți tineri au trecut pe aici, prin fața colibei mele în drum, către Palatul Fetei din Dafin, Fata din Dafin? Care se înaltă. departe, la marginea acestei câmpii. Așadar, e pe aproape Palatul Fetei din Dafin, moșule? E pe aproape și nu prea. A fost o dată de mult o fată frumoasă care se îndrăgostise de un flăcău și el frumos și voinic pe care îl chema David. David. Așa, dar mama fetei nu-l dorea pe acesta de genere pentru că era un biet grădinar și atât. tot. Da. Că vezi, dumneata, eu uitai să spun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 Până se va milos de el, încălător. Cum, mășule? Dumnezeu e aici, bunicul fete din Dahne. Eu ne poate. Și bunica fetei a vechiat până acum asupra vrăjitoriei. Ea ți-a scos în cale tot soiul de primești pe care le știi că ai trecut prin ele doar. Și acum? Acum ce mă rămâne de făcut? Să faci în tocmai ce-ți voi spune eu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 Ascunde-te în apropierea dafinului printre lugeri și fă una cu pământul. să vedem ce se întâmplă. Așa voi fac. Când doine căza eu o dată, ușor, ridică-te și intră în vorba Știu, știu ce am de făcut roibului. Nu-mi duce grija. A plecut mai să stai printre flori. Numai de nu m-au apucat somnul în miresmele astamețitoare. Iată, uite, minune minunilor. Dafinul s-a despicat în două. Și din ea a ieşit o fată. Da, fii neludită, tată! Da-ți-l voie pe atacată să coline prin grădină, să-l și să-l că te va întoarce acasă mai blândă și mai frumoasă. Limba te, copilă, dragă! A ta e grădină întreagă, să te joci ai mii de flori, bunele tale, surori. Cum de a ajuns călul acesta în noastră? M-a adus pe mine, frumoasa domnitre. Oh, dar cum ai ajuns până aici și mai ești încă în viață? Dragă ingașă, fată din Dafin, povestea mea nu e prea lungă, dar nu știu dacă ai vreme să o asculți. Nu Încă de când m-am născut, taică nu și mama mea, mi-au făgăduit de nevastă. Cum așa? Spune mai repede. Nu pot sta în grădină decât atâta timp cât se află și roa pe flori. Ascultă, dar. Așa am izbutit să ajung în grădina asta. O, Nicule, povestea ta a ținut atât de mult, încât niciun strop de rouă nu se mai zărește pe vreo floare sau pe vreo frunză. Nici nascunzișul ierbii măcar. Și eu, în meu, de ani și ani, nu mă mai pot întoarce acum. Nici nu mai are rost să te întorci în dafin. De aici eu nu mai plec singur. Vom merge împreună. O, fat frumos. Știi de ce ai izbutit să rupi vraja făcută de bunica mea? Pentru că m-ai rugat să merg singură, de bună voie cu tine. Și n-ai încercat să mă răpești așa cum au făcut alții care nu s-au mai întors și au pierit pe loc. Dă mâna și să plecăm. U fata mea mult iubită, vino să te strâng în brațe. Uraja a fost ruptă. M-am preschimbat iarăși în om. Iată, portile palatului nostru s-au deschis și că mea vine către noi plângând de fericire. Mm. Și bunicul la fel. E, numai e vrăjitoarea nu-mi drăzmește să-și arate fața. Poftiți, poftiți de urcați mările voastre, că ne așteaptă părinții preamăritului făt frumos cu supletul la gură. Cât de când le-a plecat feiciorul, ei într au dus dorul. până și cozonaci frământă, s-avem ce mânca la nuntă. Dii, căluți, nu zburați acasă, că mirea asta e frumoasă și mirile la este. Ca sfârșitul din poveste.